Rugăciunea 82 pentru cunoașterea celor viitoare. Al lui, slavă Ție, Împărație, Ceres Duhul Adevărului. Te iubim și te rugăm de ne cunoașterea celor viitoare. Ca semn că ne-am cunoscut neputința de a păzi poruncile, de a ne aduce aminte de moarte ca însoțitoarea vieții, de a cunoaște ce soartă vom avea după ieșirea și plecarea din viața aceasta, de a ne lipsi de cele de acum, dar. Fiindcă suntem legați de cele peritoare, n-am putut dobândi cunoașterea celor eterne, ca să facem în toate voia Tatălui Ceresc, să dobândim darurile tale și iubirea Domnului Isus Hristos. Aleluia! Slavă ți, Împănații Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, Te iubim și Te rugăm, dăruiești ne cunoașterea celor viitoare, lepădarea, părăsirea sau separarea de cele ce ne țin legați de lume, de lucruri, de oameni. Ca să ne însoțim cu cele viitoare ale Lumii Eterne a Cerului, a Luminii, a harului, să ne retragem, să ne înstrăinăm, să ne dezbrăcăm de obișnuințele noastre, să ne lepădăm de toate dulcețile vieții și să dovândim urcarea treptelor duhovnicești. Aleluia, slavăție, împărate cele smângători, Duhul Adevărului. Te iubim și te rugăm, dăruiești necunoașterea celor viitoare ca să ne păzim pe noi, cu mintea adunată și înfrânată în toate ca să nu cădem din moleșala adusă nouă și să legăm pe demonul achediei, câte ispitele aduse de oameni să le amânăm, ascultarea imediată să o lucrăm, să devenim smeriți în cuget, să iubim pe cei ce ne vorbesc de rău, care ne, ne dreptățesc, ca să urcăm în cerul nepătimirii, să ne deschizi ochii cugetului și conștiinței, ca să vedem tainele cele nepătrunse de mintea omenească.